حم با باب قات نهې ځې او قات داسې دي چې پای کې موز کول د هغې نهه راغلی ده اوس چې کمدنو هغه او قات د کر کوي درې او قات چې ریکی د سرا وذکی کی نہ فرض او نه نفل یوه دے وقت طلوع بلله وقت الزوال او درے بلله وقت العروب دے درو پهاتو کی نه کی او نه فرض کی دا نہ غو غنځوانه پدې کی نوافل څخه کم دنو سببیو نه کی لکا تحییت الوزو المسجد یا حرکاتین دتواف پیو سوڑی بانی دو اتحیم کسی کم دینو دا واجب شنودان نکی گی مکم و قرمہ کی یا سڑی دی مکروحا و قاتو کی جماعت ترہ داخل شو تحییت المسجد نشتا او او دس او کونو تحییتو لزونشتا نواتل سببیا غیر سببیا یو پکی نکی ها دری اوقات دری اوقات نور دي یو قبل صلاة الفجر بے بعد صلاة الفجر او دریم بعد صلاة العصر قبل صلات الفجر صرف رکتین دا سنت و آغا کی گی دو رکات سنت چیزین و نور نوافل بگنے کی گی البتا قضا دا فرائض و آبا کی جائز دا تا فرض و قضا تی آبا کی جائز دا قبل صلات الفجر هم او بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر دې د وروقات کې فزای مز هغه چې قبل نو څه شي جائز دي او نور نوافل بکه جائز نه دي نوافل بکه جائز نه دي شوافیب بکه نوافل ثوابيه جائز وي را سړې څخه قبل کو په دغه وخت کې نو دو رکاتا آغا پا کی قولش لیکن توارتی کاؤ او دا سہار دا باگ نروس تو اخلاس کاؤ نوو دی کی دو رکاتا یا دا سہار دا موز نپس کلاس کلانور نوی راکھا کلے دو اٹھ دی دو رکاتا سکی او کی احنا فو این وقت انتظار بکئی اشرا کو تبسکی انتظار کی آغا ٹیم دی او کی ما زگر توافتو او طوارت دماخان نموز نمخ اخلاس تو او احناف او انتظار بکی شوافی و ادرس دوار کئی پس اکثر خلق براز دوار کئی بیاسه پتلگی رو را سیم ستا ملوی نو خلق پین اکثر پتو تومنی چید احناف بکو بستول خلق نا پلکینو وز دیبو کم سوکی نا پلوکی دست نه مذب, مذب کم خلق کباری او مسالی نبیو دا اوقاتی نو دا ارطول دی باب کې چې کومنه ذکر کای زنو کې چې کمو کې اختلافی نماز یې ګرځ د مون درستو یاد ستار د مون درستو او سنن تو مساله ارطول دی باب کې ذکر کای عالم نو مرا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته رحره دوک قص دین کوي او تنسه سنا چې منځو کې درافتودن ورکو وختي او دوه ویدو په وختي ورته روایت انقال اذا طلع حاج الشمس دا عصلات په کله ور سترګو وي نور پرموس پریک دی بیا حتی قبرزاد تر دې چې خخ کار شي ومن خال شي ورسه وي وینې په وي ګو نه څو مسلمان میور بهله را ختلې دی ووي چې فارخ شو مید و چې زه شو فارخ شو میلا ت پته هم نه او دی و چې فخ شوي د انشلا کوئ بند نه بیا سلام په دا وې دی چې ستګه را نو بس کا او چې خه وچت شي نو بس بیا موڅکهه شوروبهه بیامون شوروبهه ب دا اوس په دی نخ شو ته خلک ګوري وبانف صوبانه د رقنیا وړې دي غرون و د مطلب اصل مساله وای دغه ناخصیوم د اوقات او مليانو جوړې کړې وي احتیاط pkg پر کار دی چې له کبدن کپدنو نور فارق شي زیړواله ختم شي انواله نرناره شي بیا په کار ده عايزا غاب حاجب الشمس کله ډوب شي حاجب او سترګدنوار له دې مونږه را حتا تغيبو ترتبي و تر دې ځایب شي ولا تحينوا بصلاۃكم وقت مقر... مقرر ومقرر وقت المنزل را حصل دروازه ورو ند بهدل حدا غته کومز مکه وي پاینا تطلو وینا قرنه شیطان دا چې پندنه شیطان تصفور پر منذر را کیږي وینا قرنه یو دا. مطلب دادی صدا چې کبدنو ا دی دین د شمس د نور کوي امداغی سره مشابهت تے و گو ایا کی گو ایا کی دا دا شیطان بندگی شوا دو امداغی چه شیطان دا غشان چل کئی چه دنور را خیزین دیو اطلاعن دیودری کی میا خود دی او یا چې کمدنواز چه تشبیح طرفین لور کرده دا اگه غبو نای دی طرفین مدعو مده جسوانيات او نه په لطیف څه مونږ تخارینه ريګور تدابو شانو دري او خالق چې نور بندگی کوي مدا به حقیقت کې شیطان بندگی جانو وتشویر ادي دعوه له شمس سره نديو جنا داوتم کې تاسو بندگی مکه عبادت مکوئ سلاث سات ان کان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا نو هاو نقبرو فیه موتانا درې وختونه دي ندین نبی علی سلام من فرمائی لیدا دیکی منگا منزگو یا بکی مڑی دفن کو دفن کولو نمران جنازہ کولی یعنی جنازی موسکو کم نرے جای اس کو دقا دری وقعا کې که دی جنازی منزمو تین تطلو شمس بازغا حق تا قرطا فیان وحین یقوم قائم الزهیرہ تردی وقعی چپنور اور رمے پټیم کې بالکل حقا تمیل الشم سردی چی او طرف تمایل شي ورہی نہ تضيف الشم للغروب ابا او کژ نور مایل شود به دوتہ سردی چی خصشی دمش زیړی پټیم کې مازیګر داو ټیم کې منکیږي عربی سید القذری قال قال صلی الله علیه و سلم لا صلاه بعد الصبح اتا ترتف الشمس فرض سهار د ماذنه موږ نشتا دا نه یالا دا یاد لاره دارویات بل کو ذا کلیدا لا صلاه بعد الصبح صلاه نفيره لا نفي جنس ته مطلق من ذسكم نفيكو لا صلاه بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغيبش وان امر ابن عباس قال قدم النبي قدما النبي صلى الله عليه وسلم المدينه النبي عليه السلام مدينه ترا نزوم عالم نام ابن عباس بارک همږه کتابو لريمان کیو روایت ویلو د پېټ اعتبار اسلام قرارې نبی عليه السلام د سره تاسو را کړیو په مم مارک په ها غلمر بهر ورو عبد دغه نبی عليه السلام فرمایو نو څور شپل قوم کیا چې ترجمه د ظهور خبر اورې چې د شهرت اوره نبی راشي دوی چې نبی عليه السلام د مدینې ته او شورت لگووشو او د ب در ژګوشو هغې باله د او ګټله دو چې چللی اوس په ور شم د دا غه زلي را کللی دي نه بیا سلام طویلو چې بیا باه شي د فقطزم تونول مدی نه د سه شو رالم په دفلتواللهداخل شو په فول ویل اخیرنیان سوات د مو مې خبر کاه yana da munzuna wa waqat jayiz wa la jayiz waqtuna fa qala salli salat as-subh sar musyuu ki wa thumma aqsira salat bas da wa nur munzuna na kai chuppa ki ba lakina hina tadlu usum hatta tartafi'a fain tadlu hina tadlu baina karnay shaytan wa hina izin yazrul al-kuffar thumma salli فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَّحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظُّلْمُ بِالرُّبَى پر برابر شې دا سورې د زی زی سارا یعنی بالکل نور پتانډیشي نور پتاډیشي بالکل نیک شېدار سو سوري نیک شې نه دقه ټیم بج کم دنو ون شې ثم اقراني صلات فإن حين زين دقه ټیم کې فاو درو جهنم جهنم تو رو لشی د مخه تیر شی و په اینه شده تل حر من فیح جهنم فاذا اقبل الفت شکر شور و وری پس ولی په اینه صلاه نه حضورہ دغه کمنه فرشته حاضرېږي حتا تسلی الاصر ثم قصر الصلاه دغه موضوع نه علاقه ح ت بهشان نه ته نه قرنې شیط د ځ حالکو فار حاله قلته یا نهوي الله ف وو او د باره کته لې خبرې وکړه حسنی آن هو حال مامن کوم رجلون یا قووزو او چې چاتهې کمونه د او داڅو بر را مخې ت شوي سر الله خلت خطیا وجهږ وفیه و خیاشيې وليتوبوا اتی पोजی تر رار تو شي گناونه ده مخي د خپلې او د पोजي چې مخو ویني كما مره الله <سؤال> الا <سؤال> خرطت عا وجه من اطراف اللحيه علما دا لا سنا وينزل المرفقين الا خرطت عا د من النابلي علما ثم صور سو الا خرطت عا راسه من اطراف الشاري علما ثم يفصل قدميه للكاذبين إلا من معلما فإن هو قام هو فاسد فحمد الله خرب خطېلی من نه ناملیمالمه په ان هوقامه ففلله چېدسې وکو اوس نروو ته لزوکوو فاسې په حمد الله اوس ن عليه مجد د وبلله زی والو هوله هو, هو آل وفره غقل به الله پر شوي کوجو اللہ ته فرغ فهقل بهول لا لم صفه من ختی تی کوه تی یو من لته مو ګونونې داسې ماک شي لکه د موره یعنی روحانی به کاټونې شي ختمان کورې ان ننا بعض پهل مصب د مخرهمه او د رحبارې میظ هرڅلو لا شادی دوورړې واتون ک لې و کې ممسېکرګې د نفلو بعد خلات ال د زونو مسله کو صرف مازیګر دمون نورستو نفل کول څه دي جائز دي په هواد دې ګوډا کې باسو کې کانفرنسو خبرې وکې دې چې د شارده شربته د هغه مازیګر دمون نورستو دا نفل مسله څنګه په دی خبرې زده ناسو ان نو قربي ولې ګو ابن عباس غلام قربي ابن عباس میسور ابن مخرمان عبدالرحمن الالدھر دیدلو وارو قرر بولیگو ارسلوه الى عائشہ ویلی گچا تا عائشی تا فقالو وطیوی چی اقرأ علیہ السلام یو خوبو تا زمان سوکی سلام ذین وطلحا عنی رکاتینی بعد الاسر وطوائش دو رکاتو دا, دا عمازی گرد منز رستو خبر سنگارا دا دیتا پوستی لبوکن نفر کورو بنا قال فدخلتو على عائشة خوریبو ایزو ایشیخو اتلالم فبلغتو هاما ارسلونی تول خبرن و توکر فقال اغیر اتووی صل سل ام مسلمة تدیه مسلمی دو مسلمی نلکسوکا دا مسلم و مسلم کرا را غلینا دا دکور خبرو او پراغ غرد نبی اسلام چا کرو مسلمې ګرونو ټولې چې سبحت غوغي زموږ بلنه ناقل کوم یو تی په خپل اړه نه وکړه نظر علماء فخرجت اليهم فردوني اليهم مثلمه او زه په کې دي اجازه نه کوم چې دا ګډې دې کې څه 파تاو عائشہ عائشہ ماده مسلمه لورشه زه په دا خصوصنه طالب نو چې په خپل خواه څنګه دا واستن طالبو نو استاذان متروی چون معلوماتو و چیټه تا ورشه. بلایی راتوي جو ورشه دا. په مثال مې اوس اغيملي ګنزي. واخارج تو اليهم. پر دونی الہم سلمہ. اغي دو واپس په مثال مې خواته. وقالتم سلمہ سمعت النبي صلی الله علیه وسلم ينها عنها. اولی خوته وي چې دامت نبی صلی الله علیه وسلم نه وريدي چې دنا پسی دینه نه نومد دبار په مساله ده هغه چې دینه تکړه ده مانا کړه ده څومره ايته وي صلیحه ما بیا میولي چې دای کولی اوسه لي من هم کړی و او ورته لیداته کوه څومره دخل د نبي رسول الله کوړه تور دم نه شفارسلته الیه الجاریه نو ما چې له هغه لکه فقلت فل نو کرا چې وا فقلت قولي له بمارتش د نبي رسول الله توه تقولون مسلمات ومسلموية رسول الله سمعتك تنع عناتين الرقاتين وآراكتو صليهما ما لذلك نذيلا دستك ما لذلك ولا وسبح بلك قال يا ابنة ابي اميا سألت عن الرقاتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الرقاتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان بالمعنى رغلو ماصطخینو نوناستو زمانو د ماصطخینو غروستلي دوره کاټه شوه پاتې شو هغه را شو نو ما ما زیګر ناروستو او کړم دا له ما زیګر ناروستو هغه د ماصطخینو زو را کاټونو د نبی رسلام په خصوصیت او بل خبر دا و چې د نبی رسلام رستو ویترو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خپل ته یادو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پورا کوو په یادو هغه کوو پورا کوو او حتی لوصه پاږي نه راوستو په د یادد کې سره شي کم نه راشي پاږي کم نه راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ورکا ته او چې زماغه کمې سن شي پورا نشي دا نبی علیہ الصلوۃ د دغه وزر د وځی نور قانون چې کندونو لريدار سي د انشتو نو تو فور باندې شیکاله دا نور به د کلیات چې کندونو سوي پابند وي دا او کلیات چې کندونو پابندي وکارد وس عمر په دایي پابندي کی حضرت محمد ابن ابراهيم ان قيس ابن عمر محمد ابن ابراهيم د قيس ابن عمر دا روایت کی وي قال را ان بي صلى الله عليه وسلم رجلا موږ دې وساره چې منذ کو بعد صلاه الصبح له سحر د درست وقته یې زسحر منذ راغلی درست نه سره غلی سحر منذ د نوافل نه سره غلی ما نه راغلی او سحر موږ او پس ته غنه چې دندنه د بیان سره موږ کو نبی صلی الله علیه و عليه صبح رکعاتین رکعاتین فارغ من صلاه ركعتين فصوره قادري جودي فقال الرجل شدي وتوي اني لم اكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما ما غم مخني سنت نوكدي اذا ما غم مخني ثكول سنت الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام سے شو غلشو رواب ابو دعود و رواب ترجیدین احرمو وقال اسنادو هادل حدیث لیت بمتسلن لئن محمد ابن ابراہیم لم يسمع من خیص ابن عمر وفي فی شرح سننا و نصخ عن خیص ابن فہد نقوهو و برابا نکل گئی محمد ابن ابراہیم سے ما اغزه کمنونو د خپلې نه ثابته وونه وړایږي نو ختاره دې سبب کې ته تا ده هم مونږ قتې وایي به نه نو خو تاسو زوی په کسمونو کې هم ختې وایي نه نو خو په تازه تازه اخص مګړی ده هم مونږ قتې او اغه روایت تو دې تاسو ما یو ورکړي اغه مصطفی قرنه له دې مسلمه روایت دې د بوفاری پای کې صفانه هیڅ شویل راغلی دا ولګدار روایت د اغریو تل مقابل کولي 파کا خبره زموږه قبل روایت په کې چاته معلومي دې پېښې قبل فکه چاته سری معلومي دې پېښې ولګانندار فديما صلباني دمونغا عبد المقدس باچاس والله دي خساتيقية ورسالة لكي لدى انارت البدر انارت البدر في سنة الفجر داغي طول مسألة لكي لدى مسألة طول لكي سنت د موذن مخ کی د سنت او مصلا دارا چه سحر سنت تی دی مسومرا په اول وخت کې او شو له در او اولاد دي سحر په سنتو کی سری صورت په سنت او کی دري صورت تی دري سنت تی یو چه څنګه صبر او کی دی وو دي اول وخت تبيغي وري چه څنګه صبر اساس شي ندا دوار کاته دیسکی بیم دانی لاندو کی صلیو کی درم او فدی کلی آل کافرون قلو اللہ وحد او یا غیاتون چویلو قولو آمنا باللہ قلی آل کتاب دا ویل پا کس شریف سنت دا ویل پا کس شریف سنت دا دری و دی دری رکا سنت شو دغه خبره د سحر د سنتو ډیر فضیلت راغله د رستو بابر روان دي ډیر فضیلت راغله ده د ټول سنتونو کې افضل سنت نو د سحر د مول نه مخکې کولې څ فضیلت دي زده کي چې بالکل قبل تک راغله ده د سحر سنت م پرې دی ول او پرادت کومل کی اگر که اثان پتاسوبا نخطیق دی که نا اپری نو دا مخینی دی نو حد تلوستا پاکار دی چه دا دا ساہر دا مجنم مخلوشی دا دیر تاکیب دا وجنا دا احناف و قول دا دی او دا صحابه و عمل پر موجود دی صحابه و عمل پر موجود دی چه دا سرین جمع نزی نو کاګر اگر که جمع و لا یو طرف ترد در دور اکاتو یو طرف ترد در دور اکاتو تکی اگر که جمع صدا و لا رده وچه جمع تینا نزی چه حدیث که امرا غلده چه اذا اقیمت المکتوبه فلا صلاة الا المکتوبه نو آگه دیده چه کلا در غموز مفوت بچاوی در مکتوبوی د موبه ف کېږي نه مکه خیر دی وودي نه شو صحیح ده که نه د چې کو جمعمه نه ف کېږي نو بیا د چاویل دي چې اخیری خده لاندې کوه شي په مفتری خال <سؤال> دا دی چې یو رااکات لاندې کو شي یو راات ته کوه شي لاندې کو شي زمون نه مخکې مخکې وکي گره ما خب اونو شو پاتی شو اونو شو شو پاتی شو نو وستی در دی قزان نشتا مساله دادا سنت و قزان نشتا در دی قزان محل روز مزن مخی کول اگر دن شو پاتی شو نو قزائی نشتی ویو روی کمیتی پاتی شو دا کده نبی علیه سلام سنت په سنتو که مؤکده آقد سنتی سو شو پاتې شو نو کم از د دا ملامتیا یا وانداز تا دی فکار دی او دا کپل واس مطابق جبیره لگوی پسنی فکار دی نو دا نورخاتا نرستو دی یا دوار اکاتا فدینی تو که چی اللہ زماغ کمی پورکی دا دا سنتو قضا نگا و نا سنت دی داری از دور اکات دی چې دینی اتو کی چه ملامتیا انداز دی سستیران او سوا فلکا اوست دی کندنی از دور اکات دو کی حوار وانی پوست ہوئی چه اللہ دماغا کمی سکا دا ایدو جبیری دی پاروائی لی چه دا جی او کی نیلو سب رای مولا و تعالی و فرمائل چه کوخا کی صحابو پیقی کانفرنسو لولی صحابہ بکی موجودو ابن عمر ابن عباس ابن مسعود ای بڑے بڑے عبادلہ یہ جدے جدے بڑے بڑے کچھ سب موجود تھی یہ فقی کانفرنسو سماخام ماسپخین ماسوطن نرستو ناسو خبری که دلی و مسائل و باس که دل ناسا پیکی آزان قصود دیوی اللہ لے بیہ یہ تو ازان ہو گئی تحجد رہ گئی چل نماز کے لئے تیاری کر پاسی وائش پتیرہ سوا مونکو نہ تحجد اکڑا لنسو شابی منز پارسو گئی دیکھ پاسی دل ابن عباس تو جوان تھا ابن عباس تو بیونر کے چلے گیا اوہ اوہ اوہ اوہ اوہ ایمان صاحب کراے شرار منعزل علی په ایک کونې مې یو کرکه کړه او په دوه رکعت سنت دي پري اگې نماز مې شریک و بیا هغه دو رکعتو کړو د استنیشاتا اوراره وو موږ کې سښو په دې کې پنځه عمر شیخ ووډه ډډ دې ډېتي دا نن هیڅ کې هیڅ کې یو کرکه وضو دی لې پھئی جب یوں کرکے آ رہا تھا آ رہا تھا بھولا آدمی پھر در نماز تھی پھر نماز میں شریک ہو گی پھر آگئے منز کے سو شو شریک منز کے شریک شو کہ منز سکو اکو اوندر رہا اپنا عسکار کرتا رہا کرتا رہا تھا یوں دیکھ کے صورت کرو گے کھڑا ہو کے دور کا تلید پدوانو صحابه نے ہمیں مسئلہ شکایت پدوانو صحابو موږ دا مسئلہ څکړه او کودل چې کماک کې حق طلوت کوول شي نو سیکه وایي دا خبيارانه مسخرا ديږي د بیا چې سوکا فرض کې شریک او روستو چې کمنه نو پلارکار کا او تدیره وایي چې توای چیرې اخلقه بیا فریدی لگا نو ټول د شریعت حکم بدل نه کې طلب پیدا کا شایسته کمندو دا پرشری طریقه باندې سکی خوکی نور دو سهار دو سنتو نو رستو او فورن پم پر سنتو نو رستو فوری کولوانی زده لیدلښت نیکه دا روایت ته قبل وې د سره ندو بر تراوله او بځي په خپل کلامو کو خپل کلام په او افی سر رسنا مسافر مسایدی عارفین نه فق وان جبریم نمطیم ان النبی صلی الله علیه و آله قال یا بنی عبد مناف لا تمنو احدن ممن كویوتان طاف فی هذا البيت ان طوافک ببیت الله شریف فاصلا اية ساعت انشاء من او نهار داموا دا دا وی دا غنا واصل سببیری شوافی داوی chữa په هرته کیږي مکروه غیر مکروه از قتل تهویلی چې خلک منا کوي ما چې توفد بیت الله نو کې چې بیا ور وسیز ور اتا چې کم ټیم کې د شپې کې کې درځي کې نو منا کوي ما هغه دې نه ستلال کې چې لا کار ټیم کول کا شي مونږه زيره فو استلال ساين نه دین استلال سن دی. نه ساين د دلته من د باندې چې مسلمان منا کوي ما دغه په دې ویلي کې چې مکروه حریم سپې مونس کوي مکرو وروسکي کنه نه دانه کی اجازه مطلب ته متقاتنه سلال کی وا نبي هرره ان نبي سلام نهانه صلاهت نسپنار بالکل نور پسيريشي اورب ترانديشي دغه ټيم دم نومه نه فرماله حتا تزول الشمس هر دي شي نور جايلي شي الا يوم الجمعه الا يوم الجمعه مگر د جمعه پر څه کم نه نو جائز دنه زوال په وخت کې د جمعه په ورځ د زوال په وخت کې موس کول چې کمونه دا جائز دي د شارفه او مسلکهم نه شارفه او مسلکهم نه او چې کله تر ټول روايت نه ووري مدا الا یومل جمعه شری کنه اساسه الا یومل جمعه مدا استثناء دا مدا مرفوري روایت کې نشته مرفوري روایت کې نشته دا ایتیار دا بو خریرہ دے یا مدرج من الراوی دے مدرج من الراوی دے در روایتنو کسی کم دنو دا اللہ یوم الجمع دانشتے وانا بیل خلیل آن بی قطارا قال کارنم السلام مکروب ایزانا سولاد دنستو النهار حتی تزول الشمس اللہ یوم الجمع وقال ان جہنم اترز جر اللہ یوم الجمع جانم تو دولی شی مگر پرد جمینی شی تو دولی وقال الخلیل لم یلقا با قطادا دیکھتا عبو الخلیل مراقع تبو قطادا سران ندنشه آن عبداللہ السنابیهی قارا قارا رسول اللہ سلام اِنَّ شَمْ سَتَطْلُو وَمَا هَا قَرْنُ الشَّيْطَان نور راخیجی او دے سرخ کر دے شیطانو می فَا اِذَرْ تَفَادْ تَفَارَ قَحَا شوچت شی دانورو نبیات نگا فایذا ثواب چکالدی بالکل سی برابر سی یعنی در گرمی په ټینګ کې په تندۍ شي طبيعته سره دا شیطان جوړ شي صحیح را کنا نو کله چې چې مه فرض نور نشي تا دور نه شیطان خو ته ولادي کنا فایذا ظالت فارقہ فایذا دنت للغروب وقالنا فایذا غربت فارقہ ونه رسول الله صلی الله علیه وسلام دی تلک ساعت و نبی بسر الغفاری قال صلى الله علیه بل محم د ځای نوم دي سلاتهلا سر فقاله نه هدي سولاتون اوور زه طلامنکان نه قبله کوم دامون مکیو ته پې شوو په ځیونودي ځای کوو سر چېې پهخواو را د مادیګر موشککره ځای کړ پهمنهافلی له اجل هو ولا ته با حد تعت لو شاه شاهد او النجم مطلب داې چې پیاشي انور ډپ شي ول بیایا چې غمدنو نجمم دا تیل م نه راې دی ل دمرپورې یت نه نه دی مفورې یت نه نه شااهد چې کندو شپم دی شااهیدڅوم دی احمر شدام دام نه شپې او سر دی شااهد دی پاین نه کوم لقد فهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم فما رايناه يصليهما ولقد نهاه عنهما يعني الركعتين بعد العصر هو النبي زر قالوا قد فايض على درجه الكعبه اغذر ذل وطرنوا لكارب قونه ور برسو او ويل من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انا جندب يسوم شیسوک میں نبی جنیسے جندو بیمان. تابو ذر رضی اللہ تعالیٰ جندو بیمان. سامنیت رسول صلی اللہ ما یا نبی علیہ السلام ناو بیدی لیدی شوائے لیے شدائی فرمائل اللہ صلات بعد الصور حتا تطلوع الشمس ولا بعد العصر حتا تغروب الشمس ایلا بی مکہ ایلا بی مکہ ایلا بی مکہ ندیلتی کمدنو شوافیست اور فیزک کمنو د دینه استلال کوي خایس ایبراهيم مولا تعالی و دی حديث وا دې حديث کې دري العلل چې کمنو ذکر کړی یو سنادن استراب سنادن چې کمنو استرابو دلا سنادن مسترد ده سنادن مسترد ده زم بل دا روایت نقل شوې ده او لري ګل استثنا نشته هللا بمکای هللا بمکای هللا بمکای ته تطابقی نشته او درېم چې کندنه سو اف د ستناد د ستناد کوم چې کندنه سو اف ده او د کلیات چې کندنه خلاف دی ردی له وجنه دا قابل استلال نه دی باغ جمماتې وفضلی اوقااتې منهی بهیان شوموننس چې کومدننو په جمعې سره کول د هغ بیانپي دا مخکې ولی شو او په نورانوار ک همته شودي دي چېموننس په جمعې سره کول دا دا کامل نه ځکه چې مون مشره شو دی موس شوي دی مشروف شوی دی ما هغه په جماعت پره مشروف شوي دی جیبریل راغلی وو او بیا استلاال سلام للی چې کمسه ورکي ده ماماتتی وررکي نبي معماتتی السلام بیا سلامله ورکي ده جمعماتن کول چې دي دا آدای کامل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جماعت کا فرض ہوئی جماعت کا فرض ہوئی تدوینا سعودی کی اکثر ابھی حنبلی اور دبئی کی تو بالکل ظالموں نے نہیں بس فرازین بس وطن بمختکی کی لگن بالکل ظالموں نے او مخیقی کی اوتان او یا با در پس او دلی گی بس او دان لموز نکی دکر آغی پنی زبان جماعت واجب دی جمہور احمد جماعت تا سنت مؤکدوی قریب الالوجوب سنت مؤکدوی قریب الالوجوب چه جماعت سرمونس کول چه کمدنو دا قریب الالوجوب دي قال الله رحم الله تعالى وهي شعار عبادت کی داغه مرادج دے شار عبادت کی داغه دو سیزونه غوری یوه چې کلدنو تعلق الہی غوری او بل اداغه مصالحت عامه غوری مصالحت عامه نو موږ سیند زکو لکه عبادت ته او الله رتقرب لوی ذریعہ په قان لیکې که به جمع کوي هغې کې چې کمدنو لکهته قروې لاغ په کې ششته او جمعه کې جمعاعت کېته فرو لایم زیاتې قبولیت د فغولیت چاانس په ک او په دی کې د کمدنو مساتې عمرې د نورو خلکو د حالات معلومهو د هغ سره چې کمونه د مییل میلاپ او دو ا لوک دی و زری یوم انسانیت کم تمدن دی راغی دا دالیر مفیدو دا چې کم دالیر مفیدو د سنت موقدره قریب ل لجو پی پی چې کمдено هغه ټول وجوب بنده کې ټول وجوب بنده کې د سکوت چې کمдено اثر هغه دی کړی چې کلهنا کله دا چې کم نهفاقی تېږي نو زار د سخوتو غ دی چې کله کله جماعت سااقې چې بنده نه لوسه چې کمو په کار را جماعت چې سی جماعت پاتې نه شي جماعتې پاتې نه شيم عمر قاله کارهول بیا سر سل فلایکل جماعت تبد دولو سلا ف فضې د س و نه در را او د راځې تنزیش سرت پېنه راې را ځي ځو کېزیات را ځي منه و دیت فرم شته او د اشخالسو فرم شته د به او د مکان دخور د مکان فروم شته ځې سر د لرې نه جممات ته را ځي ځ د نې نهجمماتسه شي را شي د ایمان فررقم شته او جمعات پر اوښتتا چې ډیرو لوګ دا غي فرقونه د ایتولو چې کومنه نشته ده 파ره دې را راخه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایلی دی الذي نفي بيديه لقد همطه بدون تیبی استدلال کی ووجوب باندې دغه چې نبی رسول الله صلی الله السلام هغه ځکه جننه وای چې ما لو کوونه اوسې زره ادا به مستحق تار باندې او که سنت و بانه چه کمدن و قرون انه چه دا غا حدیث تے چه دینا شای القرآن رحمه اللہ تعالیٰ استعدال کرده ده و تازیر بالمال بانده چې بادشاہ کو او گواری او سخلق پردین کی سستای و غیرہ کئی او تازیر بالمال ورکی نجایز ده احناف و اصل مذب آغا چه د در تازیر نه نده لا اهل المال للمسلمين لا يبي بنفسي بی هغه دا وي نو هغه جایز نه وي نو تاسو مال هغه ستل جایز مالی جورمانه متاخیرین او فتور کړی دا چې تادید په اړه مالی جورمانه څخه نه جایز دا لکاس له مذهب د احناف بجایز نه چیر قران رحمن الله تعالی په دې باندې هغه د فخیر ای را ملهله اسلامی وکومتقایم کړی او قائم ز ب نو او نیک سریوو بیا انګری زه خلاف علماء لماار اوچ کړل چې دی تاجیر بلمال قایمئ او دا خوشاز نه دی دا اح ناف هم مضب دا شخوران نهم الله نظرې له تللی او او مرزاره چې کمدنو کړی وهنا هغه لیکې د هغې چااب شوي نه ده سرخورران ځان سرهغ مواد لکه لیکي اشت هم د تو لاخواال چې تاجیرې بالمال په فیرې مطوب کې تابون کې شخوران له ده والذين في يده لقد هممنا مرا ما را ذکروا چه درې جکندنو حکم حکمما حکم دل رغو چې راځه مکړی بیا حکم حکم د باندې ځو چې لا بیا حکم حکم یو سړی دا چې هغې ما متیور تل حل کوله او زه د رسول الله شمع هغه سره په سی فکریاتن ار پیر بندو کړي چې د شذون صلات چې دې مانځله ناراضي فَرَغُونَ دِسُوکُ او ناراضی او ہر رقی علیہ او مسجد کورن اوسه زم اَسن بالا لَ یَارَ ما هَظُم کَذَی پَ یَارَ تَظَطَری اَنَّهُ یَجِدَ او مِرْمَاتَینَ حسَنَتَینَ چې دغه کاندنې اور د کډو کې دغه خپکه ملاوی یو 56 چې ملاوی کی بیا راضی مزل دَیو راضی او مِرْمَاتَینَ دوه سو چې کل نه چې رتا شووي س کارسونډوي دپ پهکې رتا شوي په چې جممات کې غه میلاېږي د بیاې را ځي لای شاله بیا مپ نه راځي ختم شپېته وګه که متیوي پهکې د دو متی بر راې مي ته ش دی لکه بیا کړې متیي هغې لا راي دهکه خه په مجلله نه راځې که دی ام یو په چا وره کو یو په چاې چې بهر سوو نو چېمونځو کې او به ديیو په چا پورته به چې درستهم کې بیا ټول ک ک په چاې دپاره نه من دا پ منزور او دا پ په په پ ما شو په دا مدوری وه بیا تا به قتل کې کې زهای و نو نه بیا د سلامدي وخله را ځو دغه نه را خیرات چې به ک ل مو قالات سر نوبی صله د لم راجلو نامه تن نه بیا لم راجلو نامه نه بیا د سلام لاړون سړی راې بیا د خی راله للیقا ی پوودې ل ما ما سره ډېور نشتې چا جمماتته راوللي ی که نه له ور په کاري ما سره ډور نشتې جمون دې را ولي محمد نبی السلام دغه مقصد دا چې مې اجازه تره کایې او رخ تلو فصلی فی بیت نبی السلام علیکم وخصت ورک او فلم ما ولا تسری شاد روان شو صدا هو ته راشه بهانت سنو ندار د صلات توستو کو د دې وزو بانګوري اوته یوره نبی السلام ته واجب د جمعه پر راځه ان چې مون زهې زیزر ته بان س کوي او چې توزه کور را, را تو دو دو. دو نو اوبل هم سوو س کېږي جمماتته راې خو راوللی برې که نو د تا کور یور چې با پهلار ورند میلا شي په تهې مدسه کووه هو دته چې کندندو راځ نو و غوره برون باباله چې ګندو اجازت ورتهې او تعلیب ووی سر مې پو کېږي چې بیا به راه کور خلله خو وي دبي وای نه د کمرې نه را ځ نو کم برگیر با نواشو در با نواشو زید که ایسی ناچی بیاب راد غیبی با مرسو بوچی تو خیلو خیلی بیدزا مموند لن رایدی بلاوچی نبیع انو ازنا بسخلات فی لیلت ذات برد وریح سخت ایخ دیوار او خلاوه نو سلات و سلام و وصره اوی علا صلو فی الرحال کرمون دنو مزکور سوکی منزوکی ازانو کو کور منزنوکی لا صلو فی الرحال نسو مقال این اسلام کان ایامر الموزن نبی علیہ السلام با موزن تا حکم کو شکلو ایخیمو لی رو باران دو بلی اللہ صلو فی الرحال نوانتا جمعات کی لانتو نوانا مصر بودی در حل دقو بس ترید غنو بل لارنو غنو بس حفرو کل بس سیده باران دن راتو ک بر ل کېدل خولارې سیمتږ او پ د سیمتټوي نوخاف دا دا به حال باران چې دی یا یخني دا یو اووزر دی یو سر اووزر دی د کو را تللی شي لکه دا داې نه ده چې کې نو دا ماتدي او دا خصتې لکه د دی چې مشاقات سړیسه کې برداشت کې جمماتته را شي نو ان لخم اذا وذا دبل <سؤال> ذکر کای شو ډوره وزرد کنه اذا وذا السلام علیکم چې کله څې خو درشوا اذا وذا السلام علیکم چې کله څې خو درشوا مستن روډه یو تن په دې ترته مونږ د درې دوه قیمه صدق اول عشا قرق باندې شروع مې واچو صدق اول عشا کله ډوره دمخه تک شروع کی ولای عجل پلوار دینکه حتا یو پروګرام منو په کار نومر یوز اوره و پر امر پر امر صلات فلا یاتی ان موذ لونه راته حتا یو پروګرام منو وين نو لا يسمع قراءه لامام هردا سده کې وروره ده نه چې قرات خونڅ کې دي او ورې دي پر پرسي ری وقت دوی لا صلاته بحضره الطوع مثلا نه ده چه موږ د لپاره pare کې دل په کار دي چې د سټډیز د فارېق می چې کمي او سست توجه خراب وي او د موږ مخ کې مخ کې ختمه وکړي او موستزان څه کار pare لکه دې هیتي سپیشال درولې دي توجه د برابرې دي یا چې کمدنو گوپیوی خوالا لده او پکیڑا که دماغ کی دی یو درست دی نو یا لوی او دسمانتی تی آغا درون دی یعنی وڑوکی او دسمانتی درون دی نو دیده کستا توجو بناباری نشي نشن تو زمان اجمع زی داتا جمع که او ضرور دی شروع کلی و دین اخد آده شتلرسا اوزان سی کمدنو فائد که او د که بیارا شنو موز باوگی دا خوو موز نی خودرہ داری بایینا دارانگی دوڑای دا یا تو او گردی ری او یا چې کم دنو او گرنی او لکر روڑای کی دیشی دیشی پرس نون نرستو بیا نی ناو کی دیشی کنا مکیاری غریبالا بشمانن نو اې دې شي چې له ګندونو لپاره موږ په ځان ملحو یا چې کندونو د ډوړې د حفاظت سوپنیسته په ټیګ دی د پښو او مدرسې کې 24 ګې دې ملوي او کټیو ملایې نو هغه به چې کندونو لګراغي خوراک شي حفاظت د سستې مې او طریقې په دا ستازه کندونو لګات توجهه خراوي توجه سفین پاره قلب باندې امام سیوی په زور مزنه د مزنه وروړل جوړه کوم دا د وروډه نه مزر کوم په دې مزنه وروډه نه جوړونه د وروډه نه وسو کوم موږ په چیرته د خرمه چې په دې وروډه نه وسو په موږ وروډه جوړولې چې په چیرته زور کول دي د مزنه له خبرو نه په دا د دې او ځا چې و دومره تقاځاون نه وړي را سختوګ نه وي ورته فراري ده نه هغه به دې څه مساله نه و نبي اصله جما خرابای ورسول په دې خاطر وځي جما او اوس کومه د خپل ملي بیا کې نه دا دومره تقاځا دې نشته دی دا د شانتي چپلی ای چپلې چې ګندره شاته کې دي او پی خوري خبر باندې پوسه ستاسو خو نه پوستي پورتي چا په لکه په پورتي چا په لکه په پورتي موږ د بینک یو په د چراو ترډوینو اګست 1991 اول خو خولي په شان شي وی لکه شاته یاسه لگدي خبر باندې انزال نه څه تکيده مخه ده زال نه څه کیرا یا خو په کې ده نه کیرا چیرې تاقدم مساله جودی دا توجه دا دې هدي مطلب دا چې مونږ ستوريږه پاره ونقل چې ستر څه کومه روي کول سي پای دا څه دي واينو له اسماء قرات الالف کرا د امام وانا اشد رضي الله تعالی تعالی په سمه رسول الله سلام يقول لا صلاه بحضره الطام اغه دا سري دا په کوم کېږي کمندونو ردوه غنداغو ورغه ورالو قال الله تعالی صلی الله علیه وسلم ای قیمت فلا صلاه الا المكتوبه سکه ورو درو کوم زمینیسته زمون مغر پرلز مزه بیا نور نو خپل سنن قضا ده ونکای په جابه کې کمندونو راضي فرض مزه وسکی راضي ته سحر سنت چه کمندونو نه مستثنی دی دواجد نصول سے کثیر اونا قارا قارا رسول اللہ قارا نبی انسان رسائد انت امراتم امرات و آدکم الى المسجد اکرن ایجالت و غوای استاخذت اکم نجومات تذتلو فلائی امنا نعانو میں منع کھوئی دیلارات فلائی امنا نعانو میں منع کھوئی دیلارات داد آغا وقت اپتدائی و خبروں درکس دین بزدکی صبح ہو رہی زنا ویبراتیا ضلع د مسقط قرانا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا شهادت 15مه چې په راتمو سفریبا خدای چې جمعه ته ملي دې خوشوږي باندې لګي او درس لذي چې تفا کې پورته هم په خوشمیا باندې لګي ها درس لذي خوشمیا باندې لګي پیشن باندې نکې ما درته دې خوشمیا باندې لګي قران ابي اور قال قال ميم امراتن صعبت بقورن فلا تشرمان علی شلاخرا کله خدا چې هغه پر پوری کوي ګوي اړېږي پلار په سمان علی صلاح کرا تاسو ویلې دا نه نو خوشبو یې راندار دا دار نه ده دا نه ورونګ غاله لګې سرخی لګاولې شي شش رنگ لګاولې شي کولر لګاولې شي صحیح ده نا پلار کا سپریم رې وبدانه نکي کور کې خیر ته خاوند ته کې دا دا چې نه ډډو شي شي کور جو چې باري زید نه په دې ډول په ټولګي کې وایي او به اورېځه کار کاوه یم ما ان نیمه کار په ځان باندې او النساء النساء کومه صالحه او یوتهونه خیر اللهونه د ایرو ته هیت کېږي ورونه ولا کدی ثواب پات کېږي چې جمعه د مناکوي ما هو ثواب پات کېږي کول کېږي وروره ولا ذهن جوړي چې جمعه ته ځنه چلے دي ثواب لري ثواب کوم څوک کېږي د جمعه ته نه مزدان لکار کار فعالی <سؤال> بن مسئولین خالب قادر رسول اللہ علیہ وسلم صلات المراتی پی بیتی آر ذرمین صلاتی آر دخل دی مجھے کمدنوں پر قرد کمدنوں پی حجرتی آر پر باہر بران نکی و صلات وار فی مخد آئی آر مجھے دی کمدنوں پر دخل پر کمری پر گھٹ کی حب ذرمین صلاتی آر پی بیتی آر ذر کمرین پر مجھے بیتی آر دی د څومره ورته کېدله د څومره ورته کېدله ثواب څخه کېدله دیار کېدله بده جمعه د څور کوشو د کور نا کمره ښه او د کمرې نا ګور کوشو مې خدای د کمرې څخه ګور انا دیو ورته دا قرانه ان نصره اني سمعت رسول <سؤال> الله صلي الله عليه وسلم ما وذلله النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيه بالقاسم ماذق المحبوب ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يريد لي شنو قبلګموس داغه تړې ته خدې او طيبت المسجد چې جماعت له بدن سره وکړو او مرځ نه قبلګین دثلاثه صفول شي ها تا تر پسې له غسل له جنابه پر دې دڅولانې دغه جنابت دجنګلاني مطلب قصوی رضا نه لري قصوی رضا نه سکی لري کې دا نه کېږي چې دا جنوبو قال ابو مسقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانيه هر سترګه غلطه استعماليږي نه ده څنګه کاره او کما هغه اذا استطاعت شكل را ترپوري کی فمر بالمجلس اور مجلس باندې تیریږي و هغه نگاه قال الله عليه الله الله عليه وسلم يوم الصبح फरما صلى ما قال اشاهد فلن قالوا لأشاهد خلان قالوا لا فی بلان کی راگل ده نوی نشتی فی بلان کی راگل ده نوی نشتی نبی رسلام باتا پوستو فی انا آتین سولاتین اثقل سولاتی علی المرافقی در دوم دونی در مرافقان رو نرگران دی خلوطا لہو ربا فیها لآتیتو هما ولو حبوان قطعوطا فتح و جنیدو که سمر سواب دے موها ولو حبوان هلان رو قب تاشو بديتا راتلي اگل تو فتولیدو با اندوی با زنگانانو ایلی با گولو بس اکی دی راتلي خوراتلي با وینه صفال اومل او یقینا ده شار غاره اولانی طب ده طالبانو مانا خدا رکنا تا پی اول ایمان صرفاته توی طالبانو ای کدادا ورساره جگمدن جدایه دی روستو روستو بکیی خانا شی تختیدل لادتی حسن جسلام جار واسلیکی کی فشان صفت ولو علمتم کتوا صفاتہ شم ما فضیلتہ شر دست فضیلت اللہ تقدمہ تاسو نے زبروار راغلی رجل ما من صلاته وحده سلی یونسی ترونس کیلہ کمفدی یوزے لینے دے ثواب دے دد یوازے د داډر ساب دی من سلاېږې مع جلول چې مخفې یو وماته سره په ح اللهڅومه جو ډیریږېلو خوندې زیاتږي چې سوهڅ زیاتېږي جمعهڅ کېږي بیااتږي د پهوا حیل الله الله دغېره محبوب ده د جمعې حکمتونه بیا اولهما ک کړي دي د قبلدو شان فکم ل دیه پا لمان سلا غیت واللابدبل. ولا تقيم الصلاه درې طاني په یو خار کې يا په یو باندې کې او هغه کې چې موږ نشته بل الله عليه وسلم شیطان په دې باندې شیطان زور, شیطان زور ور په لور اوربه چې ګمنه ضروری دي په نمازا کوزهب او قاصيا چې کومه بي زیاده کارندک راځي کوم د نوڅکي نیسه راڅکي نیسه زره زره وي په دې چې ماکس رکار نو کومه دې ته الله کومه بس ځه له کوم ځا په نه بیا کول زبا ال خاصه تجربه کېدلی نشتا دا د دې کتلې دی دا اور مور بلک کنه تا څه خبرونه ولا کوور بلوی ورڅخه بلک او ورګ استرو د دې نورس کورو ته اوره لگے په لکړه لخته تاسو بیا راواله او هغه کی کیرا بیا د لخته تاسو په وې څه کله دغه جماعت کیو نو بلی دا به ته د دې جذبه وا یو بل سره تیزي ب جماعت او شکل است سو ځل شنو غحرارت څه شو؟ اګرمای څه شو شو؟ زموږ د دې کمندونو جماعت ضروری دی. یو ملګری چې کمزای کیه، ته سوکار کوئ او جماعت سره چې کمندونو کوئ، جماعت کې फायदा ده. ځان ځاله چې کمندونو پایدی نشته، ته به خپل نوم یې جماعت جوړای. دا به څو ورځې جماعت سره یې جوړلای، ځکه نو هغه لکه اسلامي امارات او خلافت خو نشته کړه. پد چې نيشته ورچتاه څو چې کنده نو اقرب کې له کاری چې دوی چې کنده نو خو مهنت کوي لگا او دلیلونه پوره دی په طریقې کارن چې مثبت تلګه دا ورکار کار وغږی الله دې خوشاله کې استخاره او په وساغي سره وکړه تاسو خوشاله دي ویل چې په ان پریشا په ترنور سره استخاره او په قبل پکې راو وغوښتن دا او څهګه دې استخاره اوه فاجر خلاصو کتاب پلاسوغ کتاب وشي نو دا چې کندو استخاره وکړهښ مځې او بیا چې کندو پهغې مطاج چې کندو مهنت کوه چې کوم طرف زلو مليطه طرفته کار وړه ددعو نوم ب چې شقییا نو ب چې او طرریخ کار د سره سر مش وي د داخلې شي گتا که خودلشی بنیاد مضبوطوولشی سکارکوولشی فیلن ویعا کل زیب و القاسی وانم نباسین خالقات رسول اللہ علیہ السلام تکتا فیلن یا جماعت دی جماعت دست کم وقتی را دست چودسو چیانی سی جری دا چودسو چیانی سی جری دا سوارل اسلیم سوکالا دی چوشو دنبی علیہ السلاموشو سوارل اسلیم سوکالا په کې م یو فرت چېې یو پ هغهې ارې هې او نه یو جمعات م یارن په کې خام و ټول په ټوله چې کم نهرو یو سر ټیکته مووق ځان دی دی مووق پهغ پراننو سر ن راغستې پاغې کې سه هنیشته اافادو کې اشخو کې پای کې به کمی خام خېي په د چاار کمیله کمی د چا کم زیاتې د چار نوقص شخصی وي اذا كان نقصان اقل لازمی وی اور تر متعدی وی دیو جماعت اپراذ کې نقصاني خوا متعدی او بل جماعت اپراذ کې نقصاني پلازمی وی اثر ځان خرابوي نو څل세 نقصان نه نه د اور او تاسو وایي کویږي کنه پای نوایا کول ذیح القاصیا نه باسن قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من سمع المنادي فلم يمناه من سیواه عذر دا جا زانان وا اوس اوذر را نه کو قاللو مل اوضر قالو خوفون او مارون یا یاره یاد مارو لمتهقبل من خوپله تونلهې سپله سیته خو یاې چې د دته چې کمدنو دا د توکل مناف ري نه کو نه شوکه د دا ځای کځ کې چې دته یاره ده یادم یا د ساار او یا چې کمو ټایم زم او کې دې چې دښمنان دې او څه ضرر ته سکی راورسې پس دې فزر دې ابرو باندې پوسې داس را دا باندې یا پل لټ ټېم ټې بل کې فرق راوړي چې زمما دشمن زمما ټېم نه وhto نې کې چې رې په دې ټېم خامخاس کېږي راوړي خامخاس کېږي راوړي دې خپل ترتیب کی سو کی پره پرې کال راشي را دې سیکلو وخت رې را نو وخت راشي دې کې س بته توکل سنني منافيني چې وسره داوي چې غوړه د الله منځ د دې ياري سکو پرې خاړو دته مساله نه ده په شي قرآن حديث کې راولل نو خوف او مرض د خپل احتیاط سے جائز دي لن تقبل منه الصلاه التي صلى دغه موږ نه قابل دي دنا مرض قبولي چاغات کم نه نو زما فارې ریزل دې دېشته دې مه انسوځو فارې غسو ولکه قبول تان چې کوم چې محل درزاد او رسنا غن الله دې راځي زما فارې غسو فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه وتجاهدكم الخلاء چه او یو ضرورت ته <عبة> د ویتو حلال استعمال په لې ابدا بل حلال هو لږه د خپل خلاصتي ابي الرسول الله فرمایلی د استعاص الله يحل لاحد ايفالهنا دري قرونه یو تن لجائز نه دي چې وی کی واچري یو لا یا امنا رجون قوما فيخص نفسه بالدواء دونه یو تن یو کومه ما مات کی او د دوا کې د مرکب شري استعمالي دا کې دکهې مخک کړ دی که نه چې را زمون سرې ایمان نی. دی د د یادې ګمرر د مو پرې غسه کوي استعماللي د دله به کار دی چې د ژې چېقیسه کې استعمال ته ځان د زه نه بلکې خوور درې سره کويته داسې اوپ د فقد خاانه هم داره د قم سره سری والایم زور چې فارې بتن قابل یاستاردنه کوړه دې ګول نه څه لوتې تر څو پرې شه اجازه دې راشوې چې سره له تمبو په وو ټګولي ګره د پاین په اړه ځای لکه پخرب خان درې ولا یصلی وهو حقن او منزنه ولا یصلی منزنه وهو حقن چې دې چې کمدنو او دثیتمن حقن چې ورلو کې ورته درونوي او حاقی بر شیخات او دا سی درونوی نشه او دا سی درونوی ندیکی حتی تخففا تردی شیل رو ساندی دا دا غم او ساندی لکا کنا درامر کی کنا وانجا لین کارقا رسول اللہ عیسیٰ سلام لا تواخر صلاة لطعامن ولا لغیری دلتا را دا آغا وقتی چی کنا تقاضی زیادتا ندا نمور اس کو قیمانزلن دا قراج دو جیادا بلی خبر دو په قاعده څنګه ځيارانه او خورا خرابي نه اول چې 15 ورځ توګه منلو بیا چې 15 منو مول زلبه کا لا تو سره صلاته د فامیر ورانې رہیږي عبد الله بن مسعود قال رایتنا لقد رایتنا من بالذان شوما يتخلف عن الصلاه الا مرا جمیله من صاحب الفقيه دم بو تومان چې خو غو مهافيز چې کډ علماء دې پاکو نه پات کې وخص او مریضون ان کانن مریض یاو مریض او کوم مریضه نه چې لېمشي بین ریز لن یقینا مریض و ان کانل مریض یقینا مریض لېمشي بین ریز لن بن رضولن د دوه کسان تر میان د برابرول له شراطات آیاته الصلات نبیو اسلام مونږه خو دې علمنا سنن الهدى مونته ده هدایت طرق غزلی دي دشریت پر قیمون ته خودلی دي و نه مننسې لم دا س ولاته فم دل لځې ی عځ نوفیېمونځ کول په داسې جممات کې چې ااضانته کې کېږي وفیوا قاله من سرره ل کې الله غدن مسلمن پل یحافظلهادې سلاات الخمس ولی پنزو منزېدي خال ساتي لکه چې چا رادهوي الله مب داې چه پنج وقتم الزنو کول دازه کننو د حسن خاتمی دلیلی کونو سوی حسن خاتمی سوی دلیل توافنی مسلمان والحقنی افریغ علینا صبرم و توافن مسلمین و من سر رہو ان یلقی اللہ غدا نفلی و حافظ بیلی دیخان خیال لساتیلی پنزوم الزنو حیث و ناینا دا بهننا فاقا روی کلی خیال صدیف کم کی یعنی جمع دی اين الله اشار نبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتقلف في بيته فتنظف كونكم مسكو الى قدر استكايت روسو قباتو لا ترسم سنه نبيكم فتاخذ بالنبي مر نهج سفو بره لقد شريه الطريقه ولو ترسم سنه نبيكم لذهل وال نه تبيپ زلتون ف رجرية تطه روفس التور س مع د لاجد من حاض المستاج كلله کبلله او لوو كل خت يفته حن وپاو به غجه وح عن به او من بلز چې وما تخله خونا ا الله مناز ق معلومون نپاف او د شراح کل و شده دو قصانو ترمیانزا حتا یقامو فی السفر تردیش سفر کبودریدان او را فرمالینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہولا ما فی الویوت من النسائی و الزرریا کبودی قول کده ما شمانو زنانا نوی ما قمتو صلاة علیشان ما بودمونس ادرولو او امرتو فتیانی ما بخولو خادمانو تا حوکم فرو چی احرقون ما في الویوت من النار بن بن نار چېهور ووسته زیدا قرونه اذا کندو په مسجد پنودیه وسلات دا تعذیر ده قناه چار ثانوي رسول يو پنودیه به وسلات فلا اجر جهادکم حتا يصلیوا دا مساله چې کله په جمعہ کې او پای کې اذان وشه نباتینہ زمان بیا تل ناجایز دی بالکل ناجایز دی دا مونږه را مولانو دابته کې څالنه ساتو ها او سائنسي کمنو مسافر دي یا بل ځای کې په د باندې د جمیله تنظیم پدای دي د بیا تلشي د جمیه تنظیم پدای دی نه بل جماعت کولای شئ امام دی بل د مدرسې باندې کړو او له سندې ار د جمیله دې مداوله کولای شي خو چې دا څنګه دې له سلورات نه دي جائز دی لازم دی دین اذا كنت في المسجد فانوي الصلاه دلتا و اقامتو شیو خلق بده مدرسین اوزی دا ما پا خپل پلسطورو گلی اقامت قد کوئی کې کسی شی او شی او تالیب بده مدرسین اوزی اقامتو جزان نا اقامتو فلا یخوش قهدکم حتی یسلیو ورپسی او گورا قال خرجا رجل من المجد ما نما از رفیه فی او سرد جمعات نومتو شعزان پا کشیونها محوله لوی اما هازا فقد عصا عمال قاسم دیو لنبی رسلان نا فرمانی اتوا فربسی گوی من ادرکو الازان في المسجد سم خراجا لم يخرج لحاجت و هوا لا يوید الرجعتا فهوا منافقا دوافر فرادوی رادای نشتی نذا منافق توي من سمیان نذا فلم يجیبو فلا سولا تلوهو چای چبنگوړو چوادو را وڑنه کو دې جواب ته جواب ته پهلی مراد ده فلا صلاۃ له دې چې قربون کوي کنه جواب ته پهلی وره کوي کنه جمعه تارا او قربا کوي کنه حدا دا کور مون فلا صلاۃ دا مونږ دی الا منو درې هر عبد الله نے مضمون رسول الله ان المدینه کثیرۃ الحوا مدینه کې دا لړمانان او ماران ډیر دیوسه با ضرور بس سر د ماستر کې لندي دي د زما سر رخصه دی نو بیا سلامسلامې حله سو یاپلاې اوواته پههحلوي بیا را وله اجهې راور نه کو د حال ل یا او درده ما غ به والله ما اعرفو من امرې محمدې سر صلب الله نوې سلوونه جمعیه چې د معاملاتو نه خیوهو با ارخوی دیم نیشتی، سیرف موس پاچه دو اینو، درو خوصو، بی خلق بادرسو، سیرف جمع کئیو اینو، وانا بی مکر بن سلیمان ایم نیبی حسما، عمر بن خطاب فا قادر سلیمان ایم نیبی حسما في صلات الصبع، فا سلیمان نو، وینا عمر غدای لسوک، وماز کارو سلیمان بی المازی دیو السوک، عمر بازار تروانو دو مزن سلیمان فرد جمعات و دبادار ترمیز و فمر على الشفاق ام سلیمان نور و مرد اللہ تعانوش فاولی دا شد سليمان موروان فقال لها نواتوی لم ارا سليمان في المأصلها تاربوس کی سلیمان نو حقیقتوی انه بات يصلی طولش فای نفل کرو نوفا غلبتو عيناهو و سحر فقال ومر لان اشد صلاة الصبع في جماعتن حب ولي يمن اناقوم ليله نفر ذل شي له فرض ذل شي اثر فرض ديګنه رسول شريف قال عليه السلام اثنان فما فوقهما جماعه اي دوګا څنګه تاسو جوړي شاته ټول جوړي باور موقيم کی تفصیل را دي ان شاء الله وان بلال ابن عبد الله انده عمره نبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنو النساء من المساجد مباندوي زنانه خپل ثواب د برخه نه پجومات کی شکل اجازتنا غواړي فقال بلال والله لنم نعنه بلال ابن عبداللہ وطوئی ویمون بے منکو عبداللہ وطوئی اقول قال رسول سلم و تقول انت لنم نعنه ذلطران چه نبی علیہ السلام ویلی دی او طوائسی به بے منکو دا معارضر آنا سوری معارضا وا لده خبر تاییوا چې نکو یہ تیتنا را تایی دکا ولاذا ذا اندازیتګنو سالم انبی هی رضی شفاک علی عبد الله فسبه سبن ما سمعتو سبهم مثل قدثم کنز له تو خپل وقاله اخبروا قال رسول الله صلى الله والله نمنعن رسولي معارضه لهم زارتاه قد الحديثو شوری معارضه باندې مجاهد ہوئی عبد لا يمنعن رجل الا و ايات المساجد فعبد الله بن اغه ته فاینده نن نه ونه فقال عبد الله اخذ ثك رسول الله وتقول هذا زين زين عليه السلام حديث بها فتا خبره قال فما كلمه عبد الله حتى ما تمرږه سره پورې خبرې نوي کړې